Всі були бахтіведантами, як у сіла правопаду. Щоби сімейний, трансцендентний диплом залишався з покоління в покоління. Тобто не тільки його прямі учні, а учні-учнів, учні-учнів-учнів. У -учнів. когось із вас може будуть учнів, у когось з їхніх учнів може будуть учнів. І їм треба передавати цей диплом бахтіведанта. Це було бажання сіла правопаду. Ті, хто отримує титул бактіведанта, їм буде дозволено ініціювати учнів. Можливо, до 1975 року всі мої учні вже будуть мати дозвіл ініціювати і збільшувати число послідовників. Така моя програма. Це програма «Щила правопада». Є певний рух, який кажуть, що тільки «Щила правопада». «Щила правопада» хотів, щоб тільки він ініціював. Щоб більше... Навіть коли він залишить цей світ, щоб не був ніхто інший, хто він тільки він. Хоча такого ну, тобто, практики ніколи не було, в шастрах. Ми бачимо, що ще в 69-му році Чива Пропада каже, що ну, може через 6 років всі мої учні вже будуть ініціювати своїх учнів, і таким чином ми повинні збільшувати число послідовників. Це така моя програма. Таким чином ми повинні не просто друкувати ці книжки, щоб е, звичайні люди читали, наші студенти теж повинні глибоко знати всі наші книжки, щоб ми могли спростовувати всі аргументи суперників в тому, що стосується самосвідомлення. В тому, що стосується самосвідомлення. Це був 69-й рік. Потім у 76-му році Пропада написав листа до GBC. З тої чи іншої причини було кілька екзаменів, але... Ця система, насправді, не пішла в дію аж до 1986 року. В му році, 20 років тому, тому Боріжан-Праву заснував Вріндаванський інститут вищої освіти. І вже з цього Вриндаванського інституту вищої, вищої освіти з року в рік він став готувати, проводити, організував ці курси бакті Шастрі. З 2001 року він розпочав бакті Вайбаву, і з минулого року ми розпочали вже бакті Веданту. І звідти воно розходиться по всьому світі. Шива Прабхупада теж каже, що всі санясі і брамани повинні здати екзамен на всі брамани повинні здати екзамен на бакті Шастрі, а всі санясі повинні здати екзамен на Бхаді Вайбаву. Було бажання Шилепровопана. Це був стандарт Шилепровопана. І GBC про нього зараз теж постановував, що всі санясі повинні здати бакті Вайбаву. Вони здавали бакті Шастрі. Зараз вже як з'явилось бакті Вайбаву, ми розробили певні стандарти до екзамену бакті, до цього ступеню Бхаді Вайбаву. То вже це теж є вимогою Всіх санясів до всіх гуру, до всіх жителів. А може є якісь запитання з цього приводу? Звичайно, не в тому, щоб, щоб отримати титул. Це навпаки, можливо, диску, дискваліфікація, це, це як той жарт є, я пам'ятаю, точно, що три ступені деградації інженера. Пам'ятає це? Що перший, перший ступінь – це коли він не може розв'язати інтеграл, не, вже, вже не здатний взяти якусь інтеграли. Другий – це перший ступінь деградації. Другий ступінь деградації – це коли він не може якихось простих дій математичних в зробити. І третій ступінь деградації – це коли він вішає значок, що він інженер. ми не повинні ставитися до цих титулів, як до просто якихось матеріальних речей, якими можна хизуватися і за тому, яких можна вважати себе вищим за інших, от я, знаєте, а я, от. а ви, а ви там. Насправді, той, хто справді зрозумів бхакті-шастри, писання повинен довести, доводити це своєю поведінкою, повинен показати це своїм, своїм смиренням, своєю повагою до всіх навколо себе і своїм щастям, своїм вмінням бути задоволеним у свідомості Кришни. Це справжня мета, справжня мета Бактішастрі. І це нас підводить до 12 цілей вивчення писання. Ми знаємо, що ми можемо щось робити, можемо вивчати щось, але воно з часом забувається. Щоб досягнути чогось, потрібно мати ціль. Проводили дослідження, що люди, які просто записують свої цілі на папері, і просто записали свої цілі на папері. Окікаліла, так? Ви можете це зробити білим і в формі таблиці? Це на курсах із менеджменту і зміння впорядковувати своє життя зазначають, що. Люди, які, принаймні, не просто ставлять цілі. Тому що, якщо ми не поставимо цілі, то взагалі наш успіх під великим сумнівом. Тобто, чого ми досягнемо, взагалі ніхто не знає. Але мало поставити ціль, треба її ще й записати. Це ще не все. Треба поставити ціль і її записати. Так от, проводили дослідження. Люди, які записують свої цілі, на 80% мають більший шанс досягнути їх. Хто не записав свою ціль, у них на 80% менше шанс досягнути цих цілей. Звичайно це, це ще це ціле мистецтво, як ставити ціль. Ціль повинна бути персональною, повинна бути конкретною, повинна надихати нас. Але коли ну, років, 10-15 років, це вже насправді 16 років тому десь, Розроблялася систему вайшнавської освіти і підготовки. В ній брали участь Поначандра Прабу, Шашінанда на с вами, Раса Мандала Прабу, Макнівай Бава с вами. Ще кілька відданих. Вирішили встановити основні цілі вивчення шаст. І це я попрохаю вас записати. І, можливо, можливо Леся зможе написати це нам потім на такому аркуші, щоб ми десь могли причепити і щоб час від часу могли дивитися. Добре? Отже, 12 цілей. Перша ціль дуже зрозуміла і проста це знання. Це більш елементарно, зрозуміла ціль будь-якого вивчення будь-чого це отримати знання, отримати якусь інформацію. Це цілком зрозуміло. Але насправді цього мало. Тому що, крім знання, треба ще і розуміння цього знання. Так, це друга ціль. Розуміння. Друге – це розуміння. І третє, навіть цього мало, третє ціль – це Шастра Чакшу. Шастра Чакшу означає бачити очима шастру. Бачити очима шастри. Це означає, що те, що ми дізналися, те, що ми зрозуміли, вже стало нашим, частиною нашої свідомісті. свідомості. Ми можемо через це бачити. Так само, наприклад, у нас тут є кілька людей з окулярами, там? в кого короткозорість що, наприклад, якщо я зніму окуляри, то я, ну, що так близько, то я бачу, але якщо десь подивитися там далеко, то, ну, наприклад, я міг би бачити, що ну, це хтось, а може я ще можу побачити, що це чоловік, але хто саме, Ну, розпливається в очах. Але коли я вдягаю окуляри, я бачу, о, це Віталій, мені зразу на серці стає тепліше. Так само, і ми, дивлячись на цей матеріальний світ, ми щось бачимо, але тільки шастри дозволяють нам побачити чітко, що є що. Чітко побачити, що є що. І таким чином ми повинні розвинути вміння бачити через призму шастри. я думаю, буде, якщо всі будуть ходити на заняття із якимось зошитом і з ручкою. Хоча рекомендують записувати не зразу, рекомендують спочатку обдумати те, що ти почув, а потім записати основні моменти, це ефективніше. Але, все ж таки, так як ми будемо вивчати багато чого, то ліпше мати ручку і записник. Ну, або йозаписник. Щоб У Бриха, на в бригада Рякову по нишаді, як каже, що Каже, що Давйо, мантав, ні дідіаситав. Що дух треба. Про дух треба слухати. тобто Шравана. Ми про це з вами знаємо, що потрібно Шравану. Це перша стадія ізменя. Потім треба манам робити ма -на аналізувати, думати. І потім нідіасанам. Ні від Це медитація або коли о, отримане знання вже стає частиною свідомості, постійною свідомості. Справді втримувати це в нашій свідомості. У скандал поранення родиться, у панду поранення водиться ця історія про ем, Щімадбаговата. Щі так, тобто може написати, це, слухати, тут, точніше, слухати, аналізувати, медикувати. Або звернути. Слухати, аналізувати, адитувати. Слухати, аналізувати, медитувати. У Горані є ця історія про <кхід> Гокарну, який звільнив свого брата, який став привидом. Це довга, яка захоплива історія, як він став привидом і так далі, як Гокарна народився. Але суть тому, що методом був Шимадбагвата. Тобто все село, цей його нещасний брат в формі привида. Він схопився, за якусь, війшов в якусь бамбукову палку, тому що а, приведи ну, вивіться, це, це розум без грубого тіла. Тому і сказано, що для баджану, для практики потрібне грубо, грубе тіло. Тому що а, сам по собі розум дуже нестійкий. Ми з вами знаємо. Навіть якщо ми сіли читати джапу, навіть якщо ми сіли читати джапу, тільки ми думаємо про Харі Крішна. Розум раз пішов по молоко. Тільки ми його назад. Розум раз пішов на кухню. Мало того, він навіть тіло за собою тягає. Тільки ти сядеш, він раз підняв, треба щось туди, треба в той бік, треба в цей бік. Наскільки розум неспокійний. А уявіть, уявіть собі, що навіть немає тіла. Так, то ви принаймні його хоч якось можете заякорити своїм тілом. Принаймні ти ну, в тій кімнаті там, читаєш жапу, щоб сів, сів і все. Ну, і вже розум ну, мусить хоч, хоч якось. Повертатися іноді. Що ж він там в руці таке тримає? А, це джаб, а той джапу читаю, а, ну добре, хай Кришна, Хоча б іноді ми якось повертаємось до джаби. А привид, у нього цієї можливості немає. Він е -е, тільки подумав і все, його немає, пішов. Тому <кхм> в формі приводу неможливо займатися духовною братою. Ну, але з милості Гокарни, його брат Дондукарі, він якось вийшов в цю бомбокову палку, і сім днів він слухав. І кожен день одне коліно від цієї палки розколювалося, це показувало, що він, що він якось очищується. І на сьомий день прилетів Віман із Вайкунхи, Прийшли, прилетіли вішнудути і сказали, Дондукарі, ти врятувався. Вони взяли Дондукарі, повели його до Вімани, і всі решта все селяни, які там сиділи, сказали, що вони сказали, а ми, так, ми ж теж сиділи сім ми ж теж слухали весь цей час. Чому він звільнився? Він привидом був, він грішником був. А ми, ми ж сиділи, чесно, слухали. І тоді Вішнаводи е, пояснили, що ви слухали, але ви не думали. Ви робили шраваном, але ви не робили мананом. Ви не аналізували, ви не думали, що ви, що ви, що ви, що ви, що ви слухаєте. Тому що в нас Часто в Ісконі буває така проблема, що ми робимо навпаки. Під час джапи ми думаємо. Рідячний, рідячний, ми думаємо про тисячу різних речей, так? А під час лекцій ми поступово зановімося, так? Ведетові, можна сказати. Повинно бути навпаки. <как supper> під час джапи ми, ну, не спимо, а ми це на увазі, але розум не бігає розум зуспокоїться, а під час, коли ми слухаємо лекції, ми повинні аналізувати. Це все одно як в процесі їжі. Ми швидко повинні знайти цю їжу і покласти в рот. Це шравано. Але потім цю їжу треба розжувати. І треба розжувати. Тому що в шлунку зубів нема. У мене є друг, який 33 рази пережовує все, що він їсть. Це йоги так Розжувати треба. Тобто це означає проаналізувати, подивитися, як воно співвідноситься співдносить, зі всім іншим. І це друга наша, ціль зрозуміти. Зрозуміти. І коли ви зрозуміли, то це треба засвоїти. Ви переживали, треба проковтнути і треба, щоб шлунок засвоїв. І це означає покласти в практику. Треба означає пам'ятати це те, що я шивичу. Це означає поставити собі якийсь план, як я буду використовувати це на практиці. Це перші три цілі, які відносяться до знання, але е, наступне це теж, е, крім знання, потрібно мати якісь навички. І наступні е, три цілі з наших дванадцяти пов'язані з навичками. Перше це це три застосування. Перше це застосування в особистій практиці. Тобто четверта ціль це застосування в особистій практиці. Четверта ціль застосування в особистій практиці. Тобто я повинен не просто це почути, не просто це запам'ятати, я повинен це використати. Я повинен, це повинно змінити моє життя. Інакше, який, який сенс в чому? Найбільше я це вивчаю. Просто щоб шлоку повторити десь що. Шо? Застосування в особистому житті. Друге, нав... друге вміння – це застосування в проповіді. Тобто можна навіть збирати аргументи. Аргументи проти матеріалістів, аргументи проти науковців, аргументи проти маєваді, аргументи проти слабких людей. І так далі, і так далі. І це різні аргументи, які можна використовувати в проповіді. Правопад дадає масу дуже сильних аргументів в цих книжках. <кій> Треба це застосовувати. І третя ціль – це суспільне застосування. Тобто, як ми можемо використати цю філософію для того, щоб міняти суспільство. Насправді, наша філософія проникає, поступово проникає в різні щеплі суспільства в різних формах. Але ми самі повинні теж розуміти, що, що ми думаємо про суспільство, що ми думаємо, думаємо про те, як влаштувати суспільство, як ми ставимося до різних явищ у суспільстві, що ми думаємо про злочинність, як ми думаємо боротися зі злочинністю, як ми думаємо боротися з наркоманію, як ми, ну і, так далі, і так далі. Це три, три цілі, які пов'язані із навичками. І наступні шість цілей пов'язані із цінностями. Це система цінностей. Наступні шість цілей це система цінностей. І е, е, наступні шість цілей. Перша з них це е, настрій і місія щили правопади. Настрій і місія шили пропади. Тому що, зрозуміло, ми отримуємо знання по парампері. І тому дуже важливо знати, по-перше, місію шили правопади, щоб ми могли його задовольнити. А по-друге, настрій що у правопада є свій настрій, який відмінний від настрою навіть його духовних братів. І ми бачимо, що щілого правопада ніхто, ніж саме щілого правопада міг, зумів зробити те, що він зробив. Змінити світ. Наступна, наступна ціль, восьма ціль, це академічна і моральна чесність. Чесність. Треба бути чесним. чесно ставитись до того, що ми чуємо, до того, що ми розуміємо, що ми не розуміємо, але теж і бути чесним в тому, як ми трактуємо. Тому що, наприклад, часто сучасні науковці, вони не чесні у своєму підході до навіть до цих писань. Є чесні, але дуже багато, ну, принаймні, класичний індолог, він був не чесний. Класичний індолог, він шукав шансу довести, що ця література є варварською літературою він мав на собі перед собою мету втвердити верховенство європейської культури над індійською. Хоча, навіть ну, хто там, Вебстер був, чи, чи Мюлер, чи хто там, вони казали, що... Чи є, наприклад, один сучасний індолог Гонда. Гонда. Так він сказав, що порівнювати, казати, що санскритська література, як, як художня, так і наукова є більшою за всю єгипетську, за всю, перепрошую, грецьку літературу неправильно. Тому що їх неможливо навіть порівняти. Вся грецька класика це е, менше навіть, ніж краплина, порівняно із морем е, санскритської літератури. Це е, пислів одного із сучасних індологів. Але перші індолай, вони на та, та й зараз вони всі ще перед під цим впливом. Вони намагаються довести, що це варварство. Хоча всім стає очевидно, що це джерело всіх наших мов, це джерело всіх наших сюжетів, це джерело всіх, всіх нашої літератури. Отже, потрібна чесність, неупередженість. Як академічна, так і моральна. Треба бути чесним тим, як ми це ростимо. Потім дев'ята ціль це Розуміння – це авторитет шастр. Вона коротко називається – авторитет шаст, Як ми приймаємо авторитет шастр? З одного боку, ми всі знаємо, всі хто, ми, всі, хто в цій кімнаті, ми всі знаємо, що треба приймати авторитет шастр. Тому що знання приходить із шастр. Але разом з тим, як ми його приймаємо, цей авторитет шастр? Тобто, що робити з сумнівами, які виникають? Як приймати несліпо? Все це стосується до цієї мети – навчитися Правильно приймати авторитет час. Не сліпо, але разом з тим без виклику. Це от те, що стосується цієї дев'ятої мети. Леся записується все, так? Ви потім на список зможете написати. Десята ціль це віра. Віра і переконаність. Прогрес у пакті визначається прогресом у вірі. В нашій, нашій переконаності. І нас цікавить віра. Іноді ми розуміємо віру для що викриваємо. Іноді ми думаємо, що віра – це цього роду вірування. То це щось таке, що ти собі навіюєш. Я вірю вірю, вірю, вірю, вірю. Нас не цікавить така віра. Нас цікавить знання. Наприклад, хто із присутніх тут вірить в існування Нової Зеландії? Відміть, будь ласка, руку. Всі вірять, так? Є хтось, хто не вірить? Всі вірять, окей. Хто бачив Нову Зеландію? Своїми очима? Ніхто не бачив. Нову Зеландію? Ніхто не бачив, так? Але ми всі віримо. Тобто нас цікавить така віра. Віра як знання. Тобто, коли ми е, приймаємо щось, щось, в чому ми ще самі особисто не пересвідчилися. Шіло пропадує, пропаду іноді казав, віра, це, при чому тут віра, це знання? Це одна із цілей е, нашого вивчення шаст, поглибити свою віру. Одинадцята ціль, це Вміння оцінювати. Це одна з найважливіших, найважливіших цілей. То як ми оцінюємо? Іноді нам доводиться приймати якісь рішення. Що зробити? Зробити так чи зробити так? І як прийняти правильне рішення? Сказати це чи сказати те? І коли ми чуємо, хтось нам щось розповідає чи проповідує, як вирішити, це, це, це правда чи це неправда? Як, як до цього поставитися? От, власне, це вміння ми повинні розвинути, вивчаючи шастр. Вміння правильно оцінювати все, що ми стикаємося. І е, остання дванадцята ціль це відповідальність за навчання. Відповідальність за навчання. Відповідальність за навчання. Треба. Це означає, що. За нас ніхто Кришну не зможе полюбити. За нас ніхто Шастри не зможе вивчити. Якщо я не буду вивчати, то ніхто замість мене не, не зробить мене обізнаним, не зробить мене вченим. Правильно? Це включає в себе вміння вчитися. І друга ціль, яка мені, мабуть, зі всіх цілей подобається найбільше, це смак. Це смак до, до шастри. Смак. Тобто тут ця 12 ціль має дві підцілі. Одна підціль – підціль. Це вміння вчитися, і друга підціль – це смак. Смак до шастри. Смак до шастри – вміння знаходити, вміння пов'язувати шастру зі своїм життям. Тоді воно, коли ми встановлюємо особистий зв'язок, тоді ми відчуваємо смак. Також третя ціль Шастра Чакшу має одну підціль, це те, що в нас в Ісконі називається таким особливим словом реалізація. Поки що це слово з таким значенням в словники не ввійшло, Це чистий англіцизм, реалізація в розумінні усвідомлення, осягнення, розуміння, досвід, откровення. Ну, але всі ці інші пояснення, вони, всі ці інші переклади, вони якось не зовсім... Передають той наш жаргонний термін реалізації. реалізація – це те, що ти е, почув, дізнався і реалізував. То це оце нідід'ясина. Нідід це коли це стало частиною твого, твого життя. Реалізація. Такі 12 цілей. Харею Кришну. Є якісь запитання? Звичайно, справжню ціль треба ставити після того, як ти отримав самбандагян. Тобто ціль це прайоджина. А прайоджина, або кінцева мета, спирається на самбанду, тобто на розуміння справжнього статус-кво. Тобто, хто я такий, що є цей світ, що керує, чи хто керує цим світом. Коли я розумію, що я душа, що я не маю іншого спільностю з цим світом, тоді ми можемо правильно поставити світло. Тоді треба отримати якусь самбан, тобто якусь, якесь знання про основи. А тоді треба знайти те, що мене надихає. Треба вміти мріяти. зараз кажеш, що треба вміти мріяти. Тобто це повинно бути щось таке, що ти не можеш досягнути прямо зараз. Але що було б дуже-дуже гарно, якби ми не змогли досягнути. І потім, коли ми маємо таку мрію мету, потім вже можна розбивати шлях до неї на маленькі кроки, на маленькі кроки, які я можу робити вже реально зараз. Як китайці кажуть, що шлях у тисячу миль починається з одного кроку. Але треба поставити цю мету, і треба потім зрозуміти цей крок, один крок. Не цей, один крок який і того, це Кришна Пряма бакті, воно, це повинно бути особистим. Що, що для мене Кришна Пряма бакті? Це повинно бути щось конкретно для мене. Тому що інакше воно просто як звук якийсь. Звичайно звук має ім'я Кришник, корисний звук, але це не конкретно. Це повинно мене, я повинен, коли я, повинен, коли я думаю про свою ціль, в мене повинні загоратися очі. Я повинен думати, от було б гарно. Які ще у вас є думки з приводу того, що може бути ціллю вивчення шастрі? Щоби, от нехай кожен, кожен з вас, я прошу кожного з вас задуматись, що ви хочете досягнути, вивчаючи писання. Задовольнити цього всього, вчителя. Прогрес. Окей, дуже добре. Навчити інших. Навчити інших. Ось дивіться, перші дві – це стосувалося застосування в своєму житті. Задовільнити духовного вчителя. Духовний прогрес – це застосування в своєму житті. Навчити інших – це застосування в проповіді. Правильно? І, засто... І місія. Теж місія. місія Парамтори. Дуже добре. А, ще що? Що би ви хотіли досягнути? Прямо, окей. Поглибити віру. Поглибити віру, правильно? Зах... Вміти захистити віру. Можливо, добре, Окей. У нас прямо така цілі є з вірою. Захистити, це знову ж таки, це застосування в проповіді. Тому що іноді треба проповідувати самому собі. Так, щоб, а, і також е, авторитет. Авторитет часто. Тобто як, що робити з сумнівами. Тому що от, треба вірити тут раз, якийсь сумнів виник. І що робити? Іти стрибати, тупитися в озері десь. Що, що? Сумніви. Є певний спосіб, що можна робити, як, як е, що робити з сумнівами. Як їх вирішувати. Окей. Okay. Да, да. Так, я решил, думаю, и что что видно, что богата гора Дозомия. что нас из храма. И я думаю, что все отпускы могут помогать, чтобы всё это вот стало. Это мы наlocalhost. Це така практична мета, <рес> Досить, щоб, щоб не висилити. Я теж про це думаю: що у нас повинен, повинен бути храм зовні, і у нас повинен бути храм всередині. І вони повинні бути гармонійними. І знаю, чого хоче Кришна, але в будь-якому разі ми повинні збудувати в своєму серці дуже гарний храм. І потім, таким чином, щоб зовні ми теж збудували не менш гарний храм, не менш прекрасний храм. Чи цей самий, чи більший, чи інший, чи, я не знаю, але я згідний, що це пов'язано. Ну, знову ж таки, це застосування в своєму житті і поглиблення своєї віри. Це, власне, друга ціль розуміння. Розуміння. Правильно зрозуміти. Дуже добре. Тут стільки є перлин нашої філософії. Я пам'ятаю, коли я вперше, вперше, брав участь у Бактішастрі в 93-му році в Каунасі, так це Я до того мріяв, думаю, як би то так от, єсь от пройтися Бактішастрі. І так трапилось, що Пурначандра приїхав в Каунас і Президент Санад-Адгарма, позвонив, каже, не міг би перекладати, приїхати в Каунаць, перекладати. І я, ну, Пурнан Чанар був таким дуже а, рішучим, кавалерійським, причому досі, цілком сатвічно, але все ж таки кавалерійським таким наскоком, за, я не знаю, щось за чотири дні, чи за п'ять днів. По шість в один день ми вчилися, він, він прийшов, шість глав Багавадгіди, шість глав багавад я пам'ятаю, що коли я почув те, що я почув, я був вражений. Це, це буквально перевернуло все моє життя. Тобто моє життя стало повністю інакше після того, як я е, прийшов в Бахтішастрі. Особливо ці перші, перші шість глав Бамбленкіти. І всі, кого я знаю, всі викладачі нашій Бахтішастрі, всі, всі вони мають той самий досвід вони теж стали викладачами, тому що це перевернуло їхнє життя. І вони хочуть це, <гум>, ділитися з цим іншим. Правді, у нас, у нас такі багатства є в наших жастрах. Ачарі дали все. Ачарі дали нам все. Це просто розсипи неймовірних скарбів. Треба просто тільки брати. Просто брати. Окей. Дуже добре. Харай Кришна. Олеся Милостиво нам напише потім 12 і 3 підцілі. Тобто 12 основних і 3 підцілі. В третій – це реалізація або усвідомлення. І в 12-й там є вміння вчитися і смак. Шість останніх – це, це, це цінні, цінності. Так, система цінностей. Перші три знання, другі три навички, останні три – система цінностей. Так само, коли ми щось хочемо змінити, змінити своє життя. Спершу нам потрібно знання, що щось не так, і треба якось по-інакшому. Потім нам потрібно вміння, нам потрібно вміти діяти по-інакшому, по-інакшому будувати своє життя. Але це ще вимагає певних зусиль. Але коли воно вже стає нашою системою цінностей, у нас виростає, розвивається нова система цінностей, то тоді вже природно, це вже означає, що переміна відбулася. Тобто вже наше, наш характер, наша поведінка, наше життя вже помінялося. Це, це вищі ціли. ціли. Кожна наступна ці спирається на насправді. Кожна, кожна наступна спирається на попереднє. Тому що, скажімо, для того, щоб розуміти, треба знати. Щоб бачити очима час, треба їх розуміти. Щоб застосувати в своєму житті, треба знову ж таки, знати, розуміти і бачити. Щоб проповідувати, треба змінити своє життя. Щоб, щоб впливати на суспільство, треба змінити своє життя, вміти проповідувати. Тобто кожна наступна, вона спирається на попередньо. Ці, ці. Окей, дуже добре. <кхем> Дякую за вашу увагу. Дуже уважно слухали. Ми зараз перейдемо до вступу. Але а, перш ніж ми перейдемо до вступу, а, я от думаю, коли нам почати. Тому що переважно а, важко залишатися зосередженим на протязі двох годин, чи там більше, ніж двох годин. І час від часу ми робимо перерви може я вас навчу сьогодні а, триконасані є така асана, яка відлінивство асана відлінивство яка зразу бодюрить розум От, це асана, яку можна робити зразу вранці щоб зразу скинути, а, скинути сон До речі, одна річ, яка зразу скидає сон то як за 40 секунд, отут вранці ви прокидаєтесь, такий сонний, такий. І от як за 40 секунд зробити, щоб ця сонливість повністю зникла і щоб ви наповнилися енергією, знаєте? <реш> ну, не факт, не факт. Це буде вимагати, але не завжди. Насправді ми відчуваємо сонливість не тому, що ми не виспалися, а тому, що у нас високий рівень мелатоніну. Це сонного гормону в крові. В крові. І цей е, гормон, мелатонін, зникає, коли в очі потрапляє яскраве світло. Тому якщо з самого ранку ви подивитесь яскраве світло, яскраве світло, напротязі 40 секунд сумливість, тому що зразу протягом 40 секунд починає падати мелатонін. Якщо ви дивитесь на яскраве світло. Ні, ну кілька секунд, 10-20 просто подивитесь на яскраве світло. Це теж, до речі, один з важливих способів боротьби із безсонням. Тут є безсоння? страждає на безсонні? А? Немає, Всі люди щасливі. <звічка>, лампа. Свічка – це один люкс. Лампа – це 500, максимум 300-400 люксів. Ну, лампа ліпше. Ще ліпше лампа денного світла. Це найліпше. Так. Якщо це в день, то сонце. Тому що це для мозку оце, глибока ніч. Тому що тут 500 люксів, а на сонці 100 тисяч люксів. 100 тисяч люксів. Ну, але все одно, порівняно із сном, це допомагає. Ну добре, Давайте ми зробимо цю триконасану. Триконасану, давайте всі встанемо. Триконасана, це буквально означає асана трикутник. Одна з таких вступних асан в Йозі, яка дуже сприятливо впливає на хребет. Так, це ми викликаємо.